Cerșetoria, singura profesiune pe care Zaharia Slichter o practică din când în când, și nu trebuie văzut ceva surprinzător în aceasta, este cerșetoria. Așadar, straniul profet poate fi văzut uneori, nu se sfiește să apară chiar în plin centru al orașului, cerșind, cu fața congestionată, cu o licărire vie în priviri, cu o umilință stângace și secret ironică în gesturi. Ajutați un diet metafizician, spune el, cu tonul cu care ar vorbi despre o groaznică infirmitate. Mulți dintre trecătorii anonimi, care se scurg lent pe trotoare, îl consideră pe Zaharia Slichter nebun și locolesc, cu oarecare teamă. Unii se scotocesc nervos prin buzunare, îi pun grăbiți în mână ceva mărunțiși ca să scape cât mai repede de insistențele acestui personaj neobișnuit, care reprezintă parcă o ocultă amenințare pentru ei. Alții, căci Lichter cere oricui, fără discriminare, fără comoditățile cerșetoriei, își bat joc de el sau sunt cuprinși văzând un om atât de robust, îndeletnicindu-se cu cerșitul de o sfântă mânie și aruncă insultele cele mai grosolane. În astfel de cazuri, Lichter are un surâs isusiac, pe chipul lui monstruos plutește o clipă de frumusețe. Cerșetoria, susține Zaharia Slichter, este profesiunea care te apropie cel mai mult de Dumnezeu. Ea e o formă de autoconservare prin perpetuă autonegare, asceză și în același timp deriziune a oricărei asceze. Mai mult decât atât. Lichter vede în cerșetorie și unul din cele mai eficiente mijloace ale cunoașterii de sine. De aceea, el recomandă discipolilor săi, unii dintre ei tineri cu o existență fără griji materiale, cerșetoria ca exercițiu pur spiritual. Banii strânși astfel, pentru ca ciclul să se închidă perfect, trebuie dați cercetorilor adevărați, schilozilor care se tărăsc pe străzi, bătrânilor vagabonzi, orbilor, Țiganilor. Un om prin structură inapt la cerșetorie este pentru Lichter definitiv condamnat la mediocritatea conștientă de ea însăși, scuipat cu scârbă din gura lui Dumnezeu, împins de îngerii focului și de îngerii gheței spre porțile marelui imperiu al prostiei, în care nu va fi însă niciodată primit.